يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kila bid'ati dhalala wa kila dhalalati Ibada Allah hutosha ili tulisoma tukajifunza miongoni mwa mambo ambayo lau tutayaendea itakuwa riziki yetu ni nyepesi kwetu lakini tutakapoipata hiyo riziki itakuwa ni yenye baraka ndani yake yawezekana ukapata riziki kidogo lakini Allah Subhanahu wa ta'ala akaitia baraka ndani yake ukaweza kuitumia riski hiyo katika mambo mengi ya kiemu, mambo mengi ya kufanya khairati sasa tuliona baadhi ya sababu na leo insha Allah tutamalizia baadhi ya sababu ambazo kuenda zikatupelekea kupata riski hiyo sababu miongoni mwa sababu za kupata riski kwa wepesi na hii ni katika mafatihu arizki katika ufunguo wa riski Alimfaku fi wujuhil kutoa katika njia zaheri kutoa katika njia ambazo zinamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala يقول الله عز وجل انا اسمع الله سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسقين na kile utakachotoa katika kitu basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa badali hapa duniyani na kesho na yeye Allah subhanahu wa ta'ala limbora miongoni mwa wale wenye kutoa riziki kutoa katika njia zaheri itakufanya wewe muislamu kuweza kupata riziki yako kwa wepesi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mami yaumi yusbihu fihi alibad hakuna siku ambayo watapambazuka waja ispukwa wayanzinu fihi malakan ispukwa wanateremka malaika wawili anasema mmoja allahumma aati munfiqan khalafa e le mola mpatie anayetoa badali waya kulul akhar na anasema mwingine allahumma aati mumsikan ewe mola mpatie yule mwenye kuzuia utokutoa mpatie uzito na ugumu hawa ni malaika ambao kila ucheo wanamuombea dua uislamu anatoa katika ujuhul khair na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithul qudsi qala allah azza wa jalla ya unfuk alaik Allah anaeleza katika hadithu qursi Ewe mwanadamu toa na mimi nitatoa juu yako ukitoa manake nitakulipa badali ya kile ulichokitoa kutoa katika njia zaheri ni katika sababu ya wewe kupata riski kwa wepesi na unapotoa mali yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi unajitengezea wewe umtengezee yoyote unayempa maskini maana yake yule maskini atanufaika kwa muda mchache lakini wewe ndio utapata ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anamwambia mtume khudh min amwalihim sadaka chukua katika mali zao sadaka ya zaka tutoihiruhi watu zakihi wanapotoa mali hiyo na ukaichukua mali hiyo itawasafisha wao na itawatakasa wao ndugu katika imani alimfaa fiujuhul khair Kutoa katika njia zaheri tofauti tofauti ukiwa ni mtoaji basi manfaa yake utayaona hapa duniani na manfaa makubwa zaidi utayaona akhera kwa hiyo jitahidi katika risiki yako kwa una watu hata wawili watatu unawasaidia baina yako na Allah azza na tukenda katika msari huo maana yake watu wengi watakuwa haja zao Zinasaidika kupitia ndugu zao kwa hiyo kuwa wewe uli msali wa mbele katika kutoa. Na sisi tuangalie wale ambao mara nyingi huwa wanatoa mali zao katika ujumbe ulkhair. Waangalie jicho la mbali. Hawa wanatoa lakini mbona Masha Allah Allahumma barik mali yao haifukui. Maana kasamalum min sadaka. Haitapungua mali ambayo imetolewa sadaka ndani yake. Mali haifukui. Mali hiyo inazidi kwa iondu katika imani hii ni katika sababu ya kufanya riziki yetu kuwa pesi miongoni mwa sababu ambazo zitapelekea riziki yetu kuwaji pesi alkasbul halal walbu'd an kasbil haram chumo lilokuwa zuri chumo la halali na muislamu kujiepusha na chumo ambalo ni la haram Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuha ar-rusul kuloo min at-tayyibati wa'maloo salihan inni bima ta'maluna ta alim Enyi mitume kuleni katika vile ambavyo ni vizuri vya halali na mtende matendo yaliokuwa mema hakika mimi ni mjuzi kwa yale mnayoyafanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa anawapatia khitab mitume wale mali ya halali kisha allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayuhal ladina amanu enyi mnouamini allah subhanahu wa ta'ala kitabu hapa ni ya waumini kulu min taybati ma razaqnakum kuleni katika vile ambavyo ni vya halali tulivowaruhukuni kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akataja hali yake yutilu safara Safari yake marefuka ash'atha aghbara zimetimka, timka halafu amejawa na vumbi hizi zote ni katika sababu za yeye kukubaliwa dua na ni katika sababu za yeye kukubaliwa maombi yake na Allah subhanahu wa ta'ala yutilu safar safaria yake mekuandefu msafiri anapoomba duaa Allah Subhanahu wa Ta'ala hupokea dua hiyo akiwa amechoka na dhiki za safari kutokamana na uzito wa safari sasa mtume sasa anasema ashhadha anpara nywele zake zimetimka timka kisha amejawa na vumbi ya mtu yadaihi ila samaa ananyanyua mikono yake kuyelekeza mbinguni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ambayo matamuhu haramu chakula chake ni cha haramu na mshorboho haramu na kinywaji chako ni cha haramu na malbasiho haramu nafasi lake ni la haramu na gudhya bil haram na mkiwiliwili chako kimekuwa amepata afya na akawa mkubwa kutokana na mali ya haramu Mtume SAW anasema fa anna yustaajaba lahu vipi mtu huyu atajibiwa maombi yake Imekuwa yeye e, kujibiwa maombi yake ni kwa sababu ya chumo baya. Kwa sababu ya chumo liliokuwa la haramu. Nasiha yangu kwa kwangu katika Uislamu elekeza maombi yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenda katafuta riski Toka mapema katafuta riski lakini iyaka iyaka na mali ya haramu. Iyaka untuglima ahada minan nas. Ole wako mslam. Kumdhulumu mtu mmoja katika watu. Ikiwa unafanya kazi ya kupima vipimo, kazi ya mashambani. Yepushe na kuchukua shibri moja ya ardhi. Yepushe mslam kubeba shibri moja. Mtume SAW so anasema fa waqahu Allahu bi sab'i aradhin Allah atamkandamiza kwa ardhi saba yule ambaye amebeba shibri moja ya ardhi chunga kubeba mali ya haramu waajiriwa ni bora mkae na waajiri wenu muzungumze maslahi ya mishahara yenu kwamba mishahara ni midogo tuengeze uliko kuchukua kitu kidogo katika mali ya mwajiri wako jiepushe mwajiriwa jiepushe kuingiza biashara katika duka katika sehemu ambayo mwajiri wako hajui hiyo ni katika pati ya chumo la haramu manake ukienda katika mstari huo unaweza ukajipata riziki yako inakuwa ni ya haramu na inaweza kuwa riski yako ni ngumu ukawa huwezi kupiga hatua uko hapo hapo walipo 300 ni hiyo hiyo 300 wewe unaona kana ah kazi nini lakini kumbe hapana chumo lako halikuwa chumo la sawa sawa ulikuwa wewe unachukua katika mali ya mwajiri wako Akulu aquluma tasmaun wastaghfirullah alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabina muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in ndugu katika imani katika sababu nyingine ya kupata riziki kwa wipesi na kuifanya riziki iwe na baraka ndani yake ni muawanatu tu aldufa'i walmuhtajin madhaifu na wale wenye kuhitajia sahaba mmoja anaitwa Sa'd ibn Abi Waqas ana mwanawe anaitwa Mus'ab Mus'ab ibn Sa'd Sa alimuona baba yake akona fadla ala man dunahu min as Allah memnemsha basi na wengine katika masahaba yani Allah amempa nema basi na wengine katika masahaba sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kusikia hiyo habari akasema hivi Hal tumsaruna wa turzakuna illa bidhafaikum tu sallama alaykum je ninyi waislam mtapata nusra kumshuriwa na allah subhanahu wa taala na mtapata riziki kuruzikiwa na allah bispokwa kukupitia madhaifu dhaifu wenu kupitia wanyonge wenu wanachuoni alhafid ibn hajaj anasema kwa sababu wale wanyonge dua zao zinakuwa zina ikhlas dua zao zinakuwa moja kwa moja zinafanya ku, zina, zina, zina wewe kukubaliwa au wewe kupokelewa amali yako ya kheri ya, ya kumsaidia yeye hasa mtume sallam anamwambia masahaba wa haltu uswarun je nyinyi mtabata nusra waturu na nyinyi mtaruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala illa bi duafaikum Isipokuwa kwa wale wanyonge wenu jamani ndugu katika imani yule unayemhisi ni mnyonge leo yule anaweza kukunyanua daraja yule mnyonge ndio atakaye kunyanua daraja yule tajiri unayejisemeza kwake unayetaka ukaribu na yeye yule hawezi kunyanua daraja utanyanyuliwa daraja utapata riziki yako leo kukupitia wanyonge sio kwa kupitia mabonyenye ah kupitia wanyonge leo sisi akikujilia nugu yako, wallahi, njoyo, Keshu, Ona, heyo, ndugu yako ana shida wallahi wa billahi wa utamwambia njoo siku fulani kesho akipita mlango ule leo apita mlango ndugu yako umebanwa anahitaji amekufuata wewe hemu yaangalia ameacha watu wangapi yule wewe litie kwenye akili afu bwana ndugu yangu ni siri nimebanwa mimi hali yangu imevofika wallahi na wa wengi wetu katika uislamu atatoka mlango ule kesho apita huko tunawakimbia wanyonge lakini ikiwa amekuja tajiri basi unataka ukaribu ndo mtu anakuambia najua na tajiri fulani najua na tajiri fulani najua na tajiri fulani, na fulani, na fulani sisi tajiri fulani ndo nini kujuana naye ndio nini riski yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala haiko kwa tajiri hatuseme tuwafanyie umbaya lakini wewe usema na juana na mnyonge fulani ndio maswahaba radhiyallahu anhum walikuwa mara nyingi na wanyonge ulama rahimahumullah Wanachuoni. walikuwa wakiitwa na wafalme wanakimbia lakini wakitwa na wanyonge wanasogea kwa sababu wanajua ni mlango wao huo wa kuingilia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubadilishe mfumu wa maisha yetu. Tuangalie mabaya katika sisi. Na sisi Ahlus Sunnah ni bora kusimamiana Ahlus Sunnah kwa Ahlus Simamia ndugu yako Ahlus Sunnah. Msikilize na sidhaifu maana yake lazima umpe kitu mwingine anataka ushauru bana kuanzisha biashara fulani Emu ni shauri kidogo una una fibra leo watu wana mpaka biashara kumueleza ndugu yake bana biashara hii ina faida anaona shida ah, nikimweleza niki atanufaika yani hali imefika leo katika hali hiyo waunaje wewe ukamfahamisha ndugu yako biashara fulani waunaje wewe ndugu yako ukamfahamisha hali fulani ya riski isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala takutilie baraka. Na mimi leo nasema katika himimba. Kuna watu wako waumini, si nani na nani. Lakini wako waumini wala simama na madhaafa. Na wallahi wabillahi billahi wa siku atakapodondoka tutalia sana halusul. Siku atakapodondoka, wallahi tutalia sana halusul. Kwa sababu wamekuwa bega na bega. Bega kwa bega na ma na maskini Wamekuwa bega kwa bega na matuafa. Lakini kuna watu wana uwezo. Lakini ni makatili kwa matuafa. Wao kutoa tu hadithi za mwongo, siju kujitia upu. Ndugu yako anaomba 2020, unamiliki bilioni moja. Unamiliki milioni 200. Unamtia ndugu yako usimwambie atu ndugu yangu sasa hivi mimi sina. Hata kutia atakuzungusha atakuleta huku. Kwa sababu wanawakimbia wale wanyoka. Hawajui hatima yao jema ni kupitia hawa nyuki ndio katika iman jambo jingine aridhwa bima kasama Allah kuridhia katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa tumweswselama nasema laisa alghina an kathratil 'ard walakin alghina fil nafs sio utajiri wakuwa na kila kitu unaonyesha ichi na ichi kwamba huo ndio utajiri lakini utajiri ni utajiri wa moyo ndo wanachuoni wakimzungumzia mwanachuoni mmoja anaitwa Abdullahi bin Mubarak rahimahullah wanasema jamaa khisalu lkhairi kullihi amekusanya alama njema zote alikuwa ni tajiri lakini ni zaidi ya masikini Jinsi ambavyo alipokuwa anasimama na kuwasaidia ndugu zake. Kwa hiyo aridha bima Allah. Utajiri si kuwa na hichi na hichi na na Utajiri wa nafsi. Nafsi yako ni tajiri. Inawezekana huna chochote. Lakini nafsi yako ikawa wewe ni tajiri. Na inawezekana una kila kitu lakini nafsi yako ni masikini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza من كانت الاخره همه ياللي امباي لengo lake ni من كانت الاخره همه ياللي امباي لengo lake ni جعل الله الغنى جعل الله الغنى او جعل الله غناه في قلبه الله atakusanya atajalia utajiri wake katika wa jamaa Allah yashmlahu na Allah tamkusajia anachokihitaji wa atatuh duniya wa hiya raghima na itamjia dunia ikiwa inajidhanidisha kwake mtu asampuli gani ambaye lengo lake ni akhirah wa man kana hamahu wa man kana hamuhu duniya na yule ambaye lengo lake ni dunia jalallah alfaqr baina 'ainayhi allah, al allah tajalia ufakiri baina ya macho yake moko lake ni dunia allah anamjalia ufakiri baina ya macho yake kama ni tajiri lakini bado anaona hana bado anaona bado hajafikia kiwangu. bado faqr baina 'ainayhi wa farqa shamlahu na allah amkusanyia mahitaji yake yote anayoyataka wa yu'tihi yutih minad dunya ma kudira lahu na wala hatapatiwa na allah katika dunia isipokuwa kile ambacho allah amemkadiria kwa hiyo kuridhika kwa kile ambacho allah subhanahu wa taala amekupatia kuwa na ridha kwa kile ambacho allah amekujalia wewe muislam kidogo wewe una kibanda kimoja sema alhamdulillah rizika na kibanda kimoja furahia maisha ya kibanda kimoja una chumba kimoja ridhika na na chumba kimoja furahia maisha ya chumba kimoja ridhika na hali ya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia hadithi ya mtume sws Aisha radhiyallahu anha alisema lam takun tuqadunna fi baitin nabii sallallahu alayhi wasallam thalathat ahli ila kuwa hapa wakwi hapapikwi katika nyumba ya Mtume SAW miezi miwili alhilal thumma alhilal thumma al hilal wanachuno kasema alhilal thumma alhilal thumma alhilal manake ni miezi miwili Asma Allah ana katika hali hiyo anamwambia Aisha Mwezi miwili nyumba ya Mtume haipikwi consecutively manake leo patapatikana baada ya wiki moja hamna chakula Anasema kaifa kana aishu mulikuwa mkiishi vipi wewe na Mtume ni kama hali yenu hiyo asma rabbi allah ana Anashangaa hali ya mtume na maisha yake qalat akasema al aswadani at-tamr wal ba tulikuwa tukinywa au tukila veusi biwili maji pamoja na tende hayo ndio alikuwa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam leo alhamdulillah unapata miliki yako yote tatu au milimili mbili kwa uchache unaipata tumeshotoka nyumbani alhamdulillah mtu ashaacha mambo ya kupikwa leo kama ni pilau kama ni biriani kama ni chochote Ado, lakini wewe uridhi unamwangalia yule ambaye mamfauka ka yuko juu yako huangalie yule ambaye manduna yuko chini yako sababu hiyo inatupelekea wengi riski yetu inakuwa ni ngumu kwa hiyo haya ni katika baadhi ya mambo ambayo lawu kama tutaendea yatatusaidia jambo jingine ada us sala kutekeleza nguzo ya sala jambo jingine atafarruq lilibada hili haya pia ni katika mambo ambayo yatatusaidia katika kuipata riziki yetu wallahu ta'ala aalam wa sallallahu ala nabina muhammad wa